Innal hamdalillah nahmedu wa nasteinu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah washhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh. Ujërkoj falje për çështjen e suneteve takshamit. Un nuk poulet të falin sunetët para syve sepse muslimani ka një pak të gjatë dhe ky është përmbledhje të gjithë muslimanët e kaluara. Edhe për këtë suaj them se kjo është më rëndësishme, e rëndësishme se fastacionet e akşamit, sepse dia është forzë. Edhe kjo është një nga dietat që ne gjithë kemi nevojë për të dhe biem të. Kurse sulet e akşamit mund i fajej nëse mos e ecisë, dhe kjo është një lloj, do të më thonë është një mënyrë një orë të dietarët, transatorët dietarë rastë nevojë. Siç ka thënë Mamaliku, i cili ishte duke studiuar me nzoniset e tij, Edhe zanë, e dhe ungritën pasë firë zanë në zësën e ti me bra për të falur sënete Dhe i thaj marmali ku rini ku jeni, tha Sa jo të ke cire ju dëshkoni Nuk është me mirë se, se kjo që në cire një jeni Sënete që dëshkoni nuk e në mirë se ka, dhia Për në dhejtë nuk e në bërë në halodhë këtër në shalë Se sa koninë shalë në, në do të lehejmë të legje Se kjo është dhien, në shka e mirë Me dhia në du të bashkurë dhe adhurimi Dhia Ju sdiem sot për të uspëtuar. Por në disa raste të tjera si punoi kthi bëhet një përshtytim tillë për arsye të gjatësisë mësimit. Ne kemi mbajtur në, në temën e kamatos, nëse jam kujtoj paraqësisht rreth 9 apo 10 mësime. Dishka e tillë. Edhe unë do të urpiqem shkurtimisht sa për t'u shtjellojtë 10 mësime në një mësim vetëm. Domthonë më e kuptoni pak sa e vështirë është kjo çështje. Por prandaj duhet pak kohë. Pjela kamat, në gjurë në rabit, shprehet e riba. Dhe riba, në këptimin me dhjusor, dhe thot shtesë. Ka thënë Allah i madhuruar, u jurëbis sadaqatë. Jurëbis sadaqatë, në dhe në që Allah i shtonë sadaqanë. Jurëbis nga fele riba, e shtonë Allah sadaqanë. Në më dhe në kërë një e jepë sadaqatë, për e shtonë Allah, Allah e shumë pishonë ata. Që i fele riba, dhe thot shtesë këptim gjusorë. Në dërsa, në këpt termi islam të që në përdojmë ne, fjale kamat, do se riba, do të thot, është një shtes në gjërë të veçanta, që dhe shtesë të më thënë në shtesa të këborgji në të gjithë e rastet. Shtesa të këborgji në të gjithë e rastet, dhe shtesa të këgjërë të veçanta që do përmëndë në vijim, këto janë kamata. Kamata ka qenë ndëluar në shëriatet më parshme. Ajo ka qenë ndëlu teçi futet te kriteret, madje edhe vet filozofet te cilat s'kan lidhe me fet, ata e kan pas ndaluar kamatin. Sepse kamata esh nje prej padrecive te qarta, te cilat te dallogjika e pastër dhe natyre pas nje zon nuk i pranon. Prandaj Allahu madhroro ka ndaluar teçi futve, pothuaj Allahu subhanahu wa taala kur'an, wa akhdhihimu riba wa qad nuhu anha. Inshallah Allahu madhroru Allahu madhroru i ka mallkuar ata sepse ata kan marr kamatin, poth u akad nuhuan, nërko që është ndaluar për ta. Edhe në liper dhe të tërë ndodhe që kamata është ndaluar për ta. Edhe detajnë në imë im, im, të reguar më për para. Gjithashtu e të kështerët, kamata ka qenë ndaluar. Ma dje, të gjitha kishat, edhe pse dhe më thoni i përkasin sekteve të ndryshme kështerët, të gjitha kishat ka nëndë dhekor që kamata është haram. Gjithashtu e dhe filozofët kanë shprehur mendimin e tyre dhe janë shprehur në formë të qartë që Kamata është një padritësi që bën njerëzimit, prandaj ata kanë ndaluar. Do të themi që ndaj në anën fetare, ndaj në logjike, Kamata është diçka që është është keqë, e keqe, prandaj është ndaluar. Prandaj dhe këta kanë shprehur dhe një përfilozofë quhet Solon, gjithashtu edhe Aristoteli, Aristoteni, domethënë të tjerë kanë shprehur qartë që Kamata është e ndaluar. Madje ndalesën e Kamatës e njihnin dhe mushrikët e Mekës, të cilët Nuk jivë një islam, a dhorën një satujet, e kuptoni që kamatoj që shka e keqet dhe shëndaluar. Për ndekë kur ndërtuon ose kur rinë ndërtuon qabën, nuk përnuon që në parat e ndërtimit qabës të futen para kamate. Për këta rësue. Ajo që, në më dhoni, e vendosi ju në pikpy e tje, është momenti ku unë thash që kërshterët të gjithë ka rëndakor që kamata është haramë. Zhdukushka drejt pyësi, atëher pse bota perëndimore sot merret me në kamatë, pse gjithë bota perëndimore në zonë është e mbuluar me kamatë. Arsyeja, ne kemi treguar më simin e kalorë për shkurtimish para përmend, është që ata e shkelën këto rregulli, ndaj nga anë veprimit dhe ndaj nga anë ligjore në dy format në kohë të ndryshme. Prandaj i pari personi që njihet që ka marrë kamatë në në më në shtetet kristere, që quheshin që kanë qenë dikur së të kristere, ka qënë Luizi 14, i cili ka marë para borgë me kamatë në vitin 1692. Gjithashtu, në vitin 1860, bje gati dhe më thënë, 100 e ca vjetë më pas, 150, 160 më më mrapa, papapiu, që është dhe më thënë nga priftrin dhe njohër, dhe më thënë të botës, dhe pa më thënë përëndimore, ka marë para me kamatë, ose ka dhe më para me kamatë. Shqë që, Ata të cire të shënë drejtusit e fesë, dhe drejtusit e politikës, ata e përmuën kamata. Dhe këshumë nga pasajeri kamata duke u ligjëruar, u lejua në veprim, dhe u lejua manë të ligjit dhejrësa, më dhe nga anë e ligjore, dhe më dhe nga e filloj që të, të, të vendosin në vidin 1593 kurse, plotësisht e u lejua me, dhe më dhe në të revolucionin francesa, të të më dhe një dha fundi ligjeve fetare, ndër tjera d 1789 Kjo është kurtimisht një tip historiku lidhë me kamatën. Ndërsa në Islam kamata është haram, kjo është më së qartë me argumentet fetare që tregojnë se kamata është haram janë të shumta. Argumentet nga Kur'ani, edhe nga Suneti profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ixhma'u i Ummetit islam. të Islamit. Ka rënë dakord të gjithë jotartë të Ummetit të Islamit se kamata është haram. Dhe ajo është është shumë lojë. Allah subhanu wa ta'ala e ka ndëluar kamatën. Ka thënë Allah subhanu wa ta'ala wa halla Allahul al beja wa harra me rriba. E ka lejuar Allahul të rektim dhe ka ndëluar kamatën. Jem haku Allahul riba. Thëtë azjeson Allahul kamatën. Dëmë thënë kamatën, dëmë thënë nuk ka në të beriqet. A i që e merë kamatën, zë i që e jepa, a i së bërët pas beriqet të pasur jeti. Ida su Allahu subhanahu wa ta'ala ka thon fa in lam taf'alu nasu nukelini kamaton fa danu bi harb min Allahu rasulati ther thot prizni luft prej Allahu dhe dërgojti. Domethën ai personi i cili hakamaton, ose jep kamaton ose merr pjesn kamaton, ai në të vërtet i ka hapur luftë Allahu dhe dërgojti sallallahu alejhi dhe sallam dhe të presi luftë për për Allahu dhe për dërgojti sallallahu alejhi dhe sallam. Mbi dregohet për disa sahabëve që ky person i cili hakamat, ditën e gjykimit do të dalë para Allahu dhe i jepet një shpatë dhe i thuhet lufto zotin të tënd. I thuën luftozët në tëndë. Profetë i sonë Allah e Selem ka malkuar atë që e jebë kamatën, atë që e merë kamatën, atë që e shkruan akt marvejshën e kamatës, edhe dëshmitarë që marim pjesën kamatë, të gjithë të në malkuar të kamata. Kjo të rëgojnë që kamatën e gjunafe të rënda. Gjithështu. Profetë i sonë Allah e Selem ka të rëgur në hadithë saktë, që kamata është të të dhjetë e disa porta, Me lehta e këty reporta, me lehta kamatës, është njësoj si kur personi të bëj i moralitet me nënën të ti. Kjo të rëgon që kamata është në gjunafet më të rëndë dhe që mund të gëstajnë. Sepse kjo është, në kamata është padritsi, dhe padritsi që i bërë ropive të sti, dhe i bërë kërjesën e thallatë. Dhe i personi cili ha kamatën, dhe o merë kamatën njezë, a i nëtë vërtet konsiderohet gjakpirës, që u pi gjakun njerëzve dhe së të mos shtresës së do pëtë të të varëfër Kamata në islam da në du loje Shkurtimisht Loj par është kamata e trektis dhe loj dytë është kamata e borgjeve Kamata me rëndë që mund të eksistoj është kamata e borgjeve edhe për këtë shkak për të ruajtur atëja e, kufit e këse kamate Allahu subhanu ta'ala ka ndaluar edhe kamatën në trekti për të rrujtë u kufit e kamatës më borësë Sikur se ka ndaluar për të rrujtë u njërë nga imoriteti ka ndaluar veqim me gru në huaj prekin e gru së huaj edhe ta shikojetë në, në, në, nëse nuk e ka dëmën ma hrem e më raf Kështu e ka ndaluar dhe të kamata Loj parë dhe është kamata e trektis edhe kamata e trektis nda në du loje Loj i parë i kamatës të trektisë është kamata e shtesës Dhe loj i dytë është kamatë e vonesës Këto du loj jam përmëndu në hadithin Që i trasmetonë muslimi nga u badet u në samit Dhe hadithi u badet është baza në të qështje Në qështje në kamatës, thënë, në kamatës të trektisë Ka thënë u badet u në samit Ka të rguar se profetit së në loj e selim ka thënë Ari me arin, argjendi me argjendin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 Nëse un marr një tas me hurma, ti jap jetë të njëjtën të njëjtën sasi tasi me hurma, domthonë mund të në, në rreth ndryshëm. Marr një tin tas, jap një jap domoshem jetë sasi me hurma të tjera. Përndryshe, nëse un ndroj një tas me dy tasa, kjo quhet kamat. Edhe tek ari, nëse jap 10 gram dhe marr 15 gram, kjo ka quhet kamat. Gjys kushti i parë dhe kushti i dytë ka dhënë duhet dorë dorë. Nëse un e jap e jap arin 10 gram sot, Po thot, thot profesorëve sonin në hadith, nëse hap 10 gram sot, për t'iaman ja ato nesër, 10 gram të tëra nesër të përpunuara, kjo quhet kamat. Duhet dorë dorë, ja 10 gram tani, marë 10 gram tani. Duhet 10 gram me 10 gram armë armë. Edhe duhet gjithashtu dorë dorë. -dor. Nëse unë epsod i mar nesër, kjo është kamat. Quhet kjo dyta është kamata e, e vonës, domethë i mar sot e kthej nesër. Kurse kamata shtesë është të marr 10 ja 15. Edhe në hadith rregohet të e ndykushe për mësien kamat edhe thot profetët sërem nëse ndryshojnë këto loje atë e shqit një si të dëshironi me shfarë sa si të dëshironi nëse janë dormë-doar do më thënë profetët sërem ka treguar që nëse ndryshojnë loj do më thënë nëse nuk shet arë më arë, po arë më argjent arë më argjent ose ushim me ushim por që nuk është për shonë njëti loj për shonë hurma me grur nëse sh Ose hurma me krip, thot profesoru, nuk ka problem nëse nuk janë të barabarta në peshë ose në mas, por duhen dorë me dorë. Ka vendosur vetëm një kusht. Dorë me dorë, nëse nuk jemi në dorë me dorë, kës ka madh. Do të thotë nëse ti ke një thes me grurë dhe e ndërron atë me një qese me hurma, hurma arabe, nuk ka problem në se nuk janë të barabarta në peshë, por duhen dorë me dorë. Nëse nuk iet në dorë, merr thesin tani dhe këthej dhe më dhënë ato hurma tani në dorë, kjo është kamat, kamata kamata vonesës, si pas aditit profetës sërëm që e trasmeton uh, imam muslimi këshu që të kamata e trektis kemi du loje lojë parë është kamata e shtesës dhe lojë ditë kamata vonesës kamata e shtesës është kërket nga njëti lojë, arë më arë arë gjenë më arë gjenë, grurë me grurë misër me misër elbë me elbë nëse janë të njëta Në dy lloj duan ka dy kushte. Kushti i parë është të jenë të barabarta në peshë ose në masë dhe kushti i dytë të jepen dorë-në dorë. Nëse nuk janë barabarta në masë ose nuk janë nuk jepen dorë-në dorë ose i ka të dyja, nuk mungojnë të dyja kushtet, kjo është kamatë. Ndërsa në, nëse nuk është një gjellloj, ndron grur me el, ushim me ushim por nuk është një gjellloj. Duhet atë të dorë-në dorë, dorë-në dorë. Për dorë më tepër, nëse ndron përshëm grur me el ose grur me kripë do dorm dor sepse janë për llojeve të cilët ka kamatën to. Edhe pse nuk janë të barabarta nuk ka problem. Ndërsa nëse ndryshojnë fare para me ushqim, atëherë nuk ka problem, mund t'i shësesë si dësh, edhe nuk ka nuk ka nevojë për barazij, edhe as nuk ka nevojë ti vendor dor. Domethënë në nëse unj ia blegët sot aty 200 gjil dhe e marr bukën nesër, nuk ka problem, kjo është e lejuar. E ndaluar vetëm nëse unj i jap aty miell që e lëbi bukën nesër mua. Qart? Duhet buka ndorë dhe mjëllë ndorë Nëse unë e jap për shumë I them I thema ti do në që, që, që shkon për më blujt Nga thesi me grurë më bluaj I thot e shkon nuk të bluaj Po unë të jam një thesë gacha me mjëllë Ta jep, jep do, të shkëmbim, do thënë, thuj, Mir, lit, në të që më mendojnë Për shkëmim të më dhënë I thot dhe akort Mirë thot e Edhe ti e legë grurën e ty dhe e shkon Shkon në i dyqan tjetër Lërgohet për te më thënë, dhe merë, mjell, të më dhënë D Kjo ndarje, kjo është pjesë e kamatas. Nuk duhet të ndani nga mëzhdisi pa ndarë çështjen. Po qëse ai nuk e ka miellin në moment, atëherë mos e jep grurin, ruaje ti vetë derisa kur të sill miellin, atëherë bëj shkëmbimin. Kjo është ajo që tregon nga hadithi i Profetit sallallahu alajhi wasallam që e transmeton me muslimimi dhe kjo është ajo që kanë kuptuar dietarët e dijetarë. Kanë rënë dakord të gjithë dietarë që që kamata e shtesës që kamata është estes haram që ndodhet në në në tregti. Edhe Xhma e ka treguar Jahem Nubera, asnjë për dietarëve. Imam Nehu ju, Ibn Hajar al-Heitami, Imam Qurtubiu dhe të tjerë. Të gjithë kanë treguar që kanë rënë dakord gjithë Ummeti Islam mbas sahabëve sahabë të fjalë. Mbas sahabëve që kanë rënë dakord të gjithë që kamata e shtesës është haram në Islam. Domethënë nëse ti jep një personin 10 gramë ar dhe i merr 12 gramë, qoftë në dorë, kjo është kamata. Nëse ja, ja e 10 gram sot dhe ja merë nesë 10 gram, jo, asë i gram më tepër, 10 gram nesë, kjo është kamatë gjithështu, kjo që që kamatë më nesës. Arsyëja përse, përse është në luar kamata të kë ari dhe rëgjindi, në më kjo, si që që kamatë kjo, shkëmimi që është më tepër, arsyëja në mëndimin më të sakë të djetarve ërë, sepse këto janë, janë uh, ato gjëme në cilët versohen malratë, në më në janë paratë on ari Arjë dhe argjendi janë parat, janë çmimet me anë të cilëve vlersohen gjërat. Edhe ky është mendimi i Imam Ahmedit, ky është mendimi i iq nuk është shumë i njohur me dhebin Maliki dhe kjo është mendimi i Ibn Taymijes ibn Qayyim dhe, dhe të dietar të tjerë. Kështu që përderisa themi që ari Arjë dhe argjendi të këto hyn kamata, sepse ato janë gjërat ose para ose domthonjë para e mandsin vlersohen mallrat, kjo do të thotë që çdo lloj gjë që zë vendin e tyre që është në të vërtetë që ka vlefshmëri si puna e arit argjentin, aty aty ka kamatë. Domethën, për këtë kuptohet që nëse më shon ne përdorim lek ose euro ose çopa letër, të cilët sot kanë zën vendin e arit argjentin, on dikur përdosesh arit argjentin për, për blet. Sot nuk ka arit argjentin, a ka kamatë këto, themi po ka. Sepse sot a, se sot euro, paraja, gjitha gjithë ato monedha që përdoren më për letre, kart monedhës, këto kanë zën vendin e arit argjentin. Edhe ato janë, në më thënë ato, vlerësueset e malarave. Mandë të ty e vlerësonë malarat në Shqitberje. Shqy që normalisht ka kamat në to, njësës ishka kamat tek ari dhe argjendi. Ndërsa, përse për këtu shime, ku shërësujja, në pëse është qëtu kamat dhe është në luar, është, në më thënë, kë, është për mëndun hadith, gruri, elbi, krypa dhe hurmat.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 ushim ushim, bëcer një ditë ushims një ditë ushims. Kur me hurma, grur me grur, duhet të barabart në pesh. Gjithashtu ka ndaluar që të shitet një sa me dy sa. Sa është një lloj masë që është është afër me një tas normal. Tas i vogël, që është katër duar në të vërtet, katër duar të tëlla. Është një sa. E kanë ndaluar profesorët që të shëzësh një sa hurma me me dy sa të tëra, më me një tas me dy tasa të tëra një lloj hurme tjetër. Sepse kjo çot kam atë.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 ai duhet këtë të ketë parashyrën të, domethënë që nëse ndron njëjti lloj me njëjti lloj duhet ti të barabart peshë dorë me dorë. Dhe nëse ndron me një lloj tjetër që është i njëjtë, domethënë që ka kamatën të, duhet dorë me dorë. Shembull, nëse ti ndron për zonë çumshi, çumshi, çumshi në pin. Ose përdorë ha më ushqim. Gjithashtu çumshi është ushqim edhe edhe që peshon, që nuk peshon, por mësh me masë, në litër, se litri është mësh masë, nuk është peshë që ju këthemi që të qumështë i ka kamat, në nëse ti ke, për shonë i thua, kjo është qumështë lopë, e ndroj me qumështë dhije, e i thua tja 2 litra qumështë dhije, me 1 litrë qumështë lopë, dore në dore kënë nuk lejohet kjo të kamat, duhet 1 litrë me 1 litrë, ose për ndryshe, shite qumështë në dhjisë me para, me lek, dhe me lek bli qumështë në lopës, qartë? N Do të thonë duhet nëse është qumësdhije, qumësdhije, duan duan një soj. Nëse është qumësdhije, qumësdhije duan 1 litër me 1 litër, litë. nëse është qumësdhije, qumësh lope, gjithashtu këtu themi do të thoni që kjo është qumësh me qumësht, edhe është e njëjta gjë, sikur të bëjmë hurma, vetëm se lloji i hurmave mund të ndryshë, po kjo. Kështu që çdo qumështi tjetë, çdo lloj qumështi tjetë, çfarë do lloj qumështi tjetë përderisa qumësht ai duhet i barabartë dhe duhet dorë dorë. Ndërsa, nëse kemi të bë bëjmë me qumësht me grur për shemb në ndërqumë në grur, nuk ka shkurshet, ti të merr 1 litër çumësh me me me 1 kg grur për shumë. Mund ta shënsësh me me me, me masë të ndryshme, por duhet dorë ndorë. E kuptuati den? Kjo është përse përkëndërsa ato ushqime të cilat nuk peshohen, as nuk maten, tek ato nuk ka kamat. Domethënë, vezë, për shumë për ushqime që nuk peshohen. Vezë, vezë nuk bli me pesh. Vezë bli do kokra. Prandaj nuk ka kamat. Domethënë, nëse ti për shumë dëshiron të ndrosh 2 vezë në 1 vezë kjo është lejuar. Nëse dëshon ti ndrrosh për shembull ë ja për dy vësht sot ti marrë dy ti marrë tre vësnesë, nuk ka problem, kjo është e lejuar. Gjithashtu, themi kjo është ushqime të cilën nuk peshohen. Nëse diçka peshon për, për nuk ushqim, është një të gjë nuk ka kamatë. Domethënë nëse ti e blen hekurin për shembull hekur me çfarë blen me peshë për shembull. Nëse hekurin blit me peshë për shembull, lejohet që ta marrësh hekurin, e ndrrosh hekurin me hekur nësi të ndryshme edhe pse nuk është dorëm dorë. Ky është thelbi i çështjes. Dhe për këtë gjë domethënë për çështjen që ka ma, domethënë ka ka kamate kur i nuk jepet dorëm dorë, ushqime ushim, të cilat janë dy lloj ushqime të cilat kanë kanë kamatë vetë. Dhe ushqime ushim, që janë ushqime te cilat ka kamatë. Nëse ndërrohen jo dorëm dorë, kjo është kamatë ose para me para. Shemulli para me para që ti e di qartë është, nëse ti shkon te kambisti edhe i thua ti duhe njimi euro edhe e epa ti njimi 1.400.000 e këndorë dhota njimi euro të jam bas një orës të nuk nuk kam ti ke bezin të i dhe iken kjo qëtë kamatë duhe të jamarë dërë në dorë po qësë e nuk i ka euro të më vete atëherë ti së të bësh nuk i e pleket por i mbani i thua me bëj gati njimi euro kur ti bëj gati shkon i e pleket të këptuat? Kështu që nëse është para me para ose ushim me ushim Bëhet fjallë për ato ushime të cire të peshonë ose, ose matën Para me para Ose ushime ushime Dhe ka të ushime që peshonë ose matën Duhën dorë më dorë Nëse nuk jepën dorë më dorë Atëhere ajo që të kamatë E thashë për të karon dhe korë të gjitë dhe tartë Të i gjma e ka të reguar imam në uveju Muhammed ibn Gjuzaj Të kiu din e suki Ibn Hazmi Ibn Abdillat Dimashqi Jahim në Hubejra Imam e Seraqsi Ibnul Mundhir, Ibn Rusht e që të tjerë. Të gjitha ndjetës kanë dërguar xhmaun në ummetin e Islam, që kjo është kamat. Madje Usam ibn Zeid ka transmetuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ka thënë inna mariba fi nasiya. Kamata është tek vonesa. Dën kamata është vetëm tek vonesa. Domethën kamata më e madhe kush është? Ës kamata vonesës. Kjo kamat, që ti shkon i jep 1 milion 400 mijë kambisë dhe i merr pas një orë 1000 euro, kjo është më e rëndës sa kamata e shtesës. Kjo është më e rëndës kamata e shtesës. Që i them, domethënë që kjo kamat vlen për para me para. Nëse është njëta para lek me lek duan ndryruar një soi, domethënë, nëse ti ke lek të thëyra, lek hekuri. Edhe dëshon ti bësh këto pa letrash. Vetë ajo këto lek të hekuri nuk vështoi 1 me 1, sepse ato janë nuk hyn punë. Edhe ti thën, për shembull, ti ke 10000 lekë, edhe unë të jem 9500 lekë. Na, 9500, do ti e ke 10000 lekë hekuri. Kjo quhet kamat. Edhe nëse ti, domethënë, i ndron të lekë me para tjetër, bën domoshem kambizën, shkëmbim paraj, ndryshimin e parave nga një monedhë ka monedhë tjetër. Kuptimi i sa është se ti duhet duhet ta japësh dorë-në dorë, nëse nuk e mdorë dorë, dorë këtu ka mat. Ndërsa nëse nuk është para dhe nuk është për u shkimeve të person ose matën, atëherë nuk ka kamatnte. Domethënë shembull, nëse një person ka ka një kal, ka leti, është kal tijë, me vlerë, çemo do po them, do so, të, të, të rregjoj shem konkret gjithashtu. Kallëzi i kanë me vlerë. Edhe thon këto kanin time ndrysh e, e ndryoj vetëm, vetëm e dykuaj, se më vetëm me dy kuajse me tre kuaj. 1 me 3 nuk ka kamat, sepse nuk është ushim, nuk është ushim. Gjithashtu edhe nuk peshohet. Qartë? Ë, kjo është për sa i përket domethën kamatës tregtis, shkurtimisht u avash. Edhe kjo na është dashur nga ti 3-4 muajime për ti të tregu të gjithë ato që ishte lumbë ka shkurtu lojë i dytë i kamata, sa lojë i parës kamata e trektis, lojë i dytë është kamata e borgjit. Dhe kamata e borgjit është e qëtë ribet gjahilije, kamata e njëransës i ka egzituar para kohës e profetit së në lojës. Dhe jo është në dy forma. Forma e parë është që shkonte një person, shkonte një person i varëfër të një pasani dhe i thotë me jep mua 10 gram arborç ose për shembull i thot mjep, mjep një 1100 dinar për arborç. I thotë ti ja thot por me kusht që mbas një viti të më kthesh 120. Bini dakord domthonë që në fundin fare për shtesën për kamaton. Edhe në forma dytë tishte që ky shkon var i varfrit tek Pasaniku dhe lu mbiën dakord për kamaton. Por i thot domi kthesh mbas një viti. Mbas të shkon viti, i thot fukoraj unë nuk kam të thyrë tani, a mashtyn edhe një vit. I do të ta shtyj sot, por çfarë do më japësh sot? Po pjesa ti më shtun do të do ta dyfishoj, do të jap dyfishin e borxhit. Domethënë lloji i parë që bien dakordçi fillim dhe lloji i dytë ishte që bien dakord mbasi, plotsohet kohë për ta thyrë borxhin dhe nuk e ktheni njeriu. Atë i thotë ta shtoj, po deshi, po domun, ta shtoj pranë më lejo që të avonoj domun më shumë atë ë kohën për kthimin e borxhit. Këto janë dy llojet e kamata që quhet ribal jahilie, kamata që ka inkurancës edhe në të reguam argumente fetare, hadithë dhe ajit kornore të cilët flasin në mënyrë të drejt për drejt për këtullë i kamate që të reguam fillin të mësimit. Edhe për ndalimin e kse kamate ka rënda kort u meti islam. Ma dhije ka të regu një djetarë të nuk kam ledzuar dhe mësot që ndëji për i muslimanve të këtë lejuar qovë dhe mënyrë të kotë këtullë i kamate. Edhe këto lëhë xhmao, xhmao në medi stamb, çka kam ata t'sh harë të treguaj më, më, më Kurtobiu, Ibn Mundhir, Ibn Qudama, Ibn Hajar al-Heitami, Ibn Hazmi, al-Mardawi, Ibn Taymiya, Imam al-Ayni, al-Baji, Ibn Hajar al-Asqalani, shokëtanë të tjerë. Kjo është kamata e borxhe dhe kjo është domthon kamata, domthon kamata shumë e përhapur sot sot ekziston në mënyrë domthon të, të drejtë për drejtë mes njerëzve siko sot për shumë një performë më të qartë që ekziston sot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 Por ky lloj dhe jemi vihen në kundërshtim me ismaun me ditë islam dhe me argumente të qarta të Kuranit sunet. dhe Sunetit. Kjo është në të vërtet dhe jemi kamatos. E lejojnë që njeriu të marrë para me kamat për një shtëpi ku ai nuk ka shtëpi. U vall thonë se domund sahabët kanë pasur vila tre katëshe, ku donde për këtë arsye domund ta sot janë më të varfër sahabët përndaj ne kanë nevojë të marrin kamat. Subhanallahu. Është dallë fat dua tillë të cilën në të vërtet vetëm se tregojnë që Islami Islami po i të ndorëtyr njerëzve, ai vetëm se do të shkatërrohet edhe më shumë. Kështu që ta diim të gjithë se kjo logjikë nuk lejon fen Islam. Sigur njeriu të jetojë në një çadër prej prej leske, nuk i lejohet që të marr para me kamat për për për të bërë shtëpi. Nuk i lejohet kjo shkarm Islam. Ë nuk bëhet Allah për asnjë për arsye që tregojnë ata cilat kanë lejuar ata edhe arsye të tjera, edhe ato argumentet që përmendin ata janë më të dobëta se fitë më i mangës. <coughs> Kjo është shkurtimisht, dhe më dhe në jo, ideje përgjithshme në lidhje me qështjën e kamatës e borgjëve. Kemi të regu e që dhe shtu në vazhdim, disa qështje të cilat ka në qënë të djetarë të diskutueshme në lidhje me qështjën e temën e kamatës. Qështje e parë është, a ka kamatë në dërmitë muslimanit dhe mosbesintarit në vëndin e mosbesintarve, në shtetin e tyre? Edhe kemë treguar që mendimi shumë i dietarëve dhe ky është mendimi i sakt, më i sakt është që nuk lejohet kamata as shtetin islam, as shtetin jo islam. As me muslimanë me muslimanë dhe as me muslimanë dhe jo muslimanit. Në vetë të gjithë thyre është haram, sepse Allah i më dhurou kur ka ndaluar kamatë, ka ndaluar për të gjithë dhe nuk ka bërë përjashtim për askënd, prandaj lejimi kamas lloj në formë nuk lejohet. Ata që kan i kanë lejuar domun është Abu Hanifia, Allah më shëroft, e ka lejuar se është bazuar në hadith. E, i cili thot nuk ka komandë ndër muslimanit dhe mosbesimtarit, i cili e lufton Islamin në vendin e, e mosbesimtarëve. Mirë, por ky hadith është hadith dobët, ka thënë Imam Shafiui hadithi me khuli, doon ky hadith nuk është i saktë, prandaj nuk ka argument me ta. E të gjithë dieta argumentojë që ky është hadith dobët. Prandaj ky nuk është argument, kështu që kamata është ndaluar ndërve të gjithëve. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë që kemi diskutuar është ë Nëse një person i jep dikujt një varfa njako, përshon një rrët varfër, i jep përshon një mi euro borgë. Edhe i thot që do të ta marë të një mi euro në basë një viti. Edhe basë i kërën të të muaj, i thot ati personit që i ka dhëmë borgën, që ka borgjën, shiko, po patë mundësim, i jep të një së mduan tani paratës. I thot e s'ka mundësim, mirë thot, unë të alej një pjesë borgën, nuk du një mi euro, du 800 euro për e te, vetëm i jep t Ulia, kjo lloj gjeje quhet më që të heqet një vez bordhit, ta shpejtosh kohën për ta marr bordhin, a lejohet apo nuk lejohet? Në mendimin më të saktë dietarë, ky lloj veprimi është i lejuar, nuk është haram, për arsye sepse për këtë nuk ka ndonjë argument të sakt që e ndalon këtë lloj gjeje. Dhe ky është mendimi i Ibn Abbasit, Ibn Sirinit, Imam Ahmedit, gjithashtu që është transmetuar nga Ibrahim an-Nahri, nga Abu Thauri, nga Zufar, dhe ky është gjithashtu dhe mendimi i te imis. Gjë çëshet që e dy, çështja e tretë që kemi diskutuar është tregtia ose shit-blerja që bëhet me këste, nëse nëse mallit e vendosen dy çmime. Për shembull, çmimi i parë është, nëse ti e blej të frigorifer tashtim e para dorë, ky kushton 400 euro. Dhe nëse e bën me këste, ai kushton 500 euro. A lejo apo nuk lejo? Dhe ne treguam që mendimi më i saktë i dietar në çështje është që këllë veprimi është të lejuar por me kusht që njeriu duhet ta ndajë se cilin çmim do zgjiedhi, që në fillim do ta ndajë. Mos e lejde on të pa të paqart çështën, që pastaj krijojnë probleme. Prandaj do ta marr me para në dorë apo do ta marrësh me këste. E ndan që fillim çështën. Edhe zgjedhni për dy du, çmime du, dhe pastaj paguon ose me para në dorë ose me këste me radhë derisa vi momenti fundi për të paguar. Tash këllë veprimi është lejuar në mendimin më të sakt të dietarëve sepse nuk ekziston asnjë argument i sakt dhe i qartë që ta ndalojë këtë veprimi, kështu që çështë ngjelen në origjinën e lejuar. Thashë që kjo që çështë ngjelen në origjinën e lejuar, ndërsa është një hadith, të cilin ndoticina ka marrë argument disa dietar, në të cilës kanë thënë me mba bej ate një ideja fa lehu au kasuhuma au riba. Fat kush bën, domethën kush shet, kush bën një një një tregti, bën në dy tregtive ose në një tregti fu dy tregti Dyshiderën ishit derje, thot aty i takon me ulta, çmimi më i ulët ose kamata. Përndryshe ka përmbar kamatën nëse merr më, më të lartën. Mirpo ky hadith fatikisht nuk është i si qartë që flet për këtë temë dhe nuk është ky kjo temë aty. Ky flet për një lloj shërbërie tjetër që quhet bayul reine, do të shkojmë tani te çështja e katërt. Bayul reine. Dhe kjo kjo lloj trejtie që na lon profeti e shremtuar është një prej hileve që përdoren për lejuar kamatën. Shi problemi ka matës zot vlezë në të vërtetë nuk është thjesht tek tema kamata. Ju jo e patë që ne shkurtimisht, me pak fjalë u shfigum ç'është kamata në studinë e përgjithshëm. Jo në formën e teor, por po di sikur njerëzit kanë shpikuar shumë lloj hilesh të reja, kamat, ashme, të cilat janë kamatë, edhe ato pa menduar se duket si vënë tregti normale. Ktu fillon problematika e njerëzve. Prandaj është shumë e nevojshme që njerëzit kuptojnë të tregti dhe onç lidhje ka këtu me kamatën. Ka lidhje apo nuk ka lidhje? Kur ka lidhje, çu është ka lidhje? Është shumë lloj tregtisë. Shu ju keni atë kush bën një shitje brenda dy shitjeve, aty i takon fitimi më i pakët ose përndryshe kamata. Transportore Butauti, këtu nuk është nuk flet për këtë për të llogjeje, për domthonë shitverien me këste, por flet për llojin e katërt që quhet Bayulaina. Atë çështë e katërt është Bayulaina, ç'është Bayulaina? Bayulaina është, shembull, unë jam pasonik. Më vjen një person i varfër tek unë për të më marrë mua borxh 1000 euro. Mi bo unë du të fitoj për ti pare. Ti abimi euro dhe mos fitoj dhe zjekë e nuk shkon. E të që ndodhë? Por mos e bërë del përdej që najmë njemi euro dhe mjeb njemi duqint, i thejmë i varfajakut, i, i thot person i varfajakut, i thot shiko, thot. Unë kam një makinë, të ashe së ty. Të ashe së ty, thot, me njemi duqin e euro. Legët mjeb kur ti kesh. Edhe e jabë a kinën, e merë varfajako makinën, e më thot mua pëse për sëri këti personi q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 derahim bi derahim baina uma harira thot dirhem edh ind me, me tyresh nje sombndafshi per ta lejuar kjo esh i pergjilet kamates edhe per kete ka ard nje hadith i veçant qe profeti sallaallahu alaihi wasallam ka treguar qe muslimani kur ta han tolle kamate ata athet do hedh dallo poshtrim edhe kjo esh e dalluar ne rast se domovan dy dhë dy e palet vjen dakord per ta bose kesh hile qartes ndersa Nëse ata nuk bien dakord, por ta bër këtë lloj hileje, por ndodh për shkak që një personi thotë do ta blej të makinën. I the sa e shet, është asim 1200 euro, blej, merr. I thotë, "Ti e blej të më vdon, dakord." E merr makinën, punon, punon, punon, punon sa kohë. Ka rreth 1 viti duke më duke, duke më të makinën mbas një viti. I thuat, "Diska e tisni dhe lekët." Ama shet më këtë makinën ta më pak diska të 16 ta bën. Nuk, nuk është se keni rënd dakord të villo fare. Edhe edhe sot e vaje po të dakordot, edhe është është më lirë. Është më lirë. Tashet po ty. Në këtë rasti them që nuk ka problem. Nëse nuk bie dakord ti vjen fare, sepse nëse bie dakord ti vjen fare me dy palcë që quhet hile. Je mi mi dhe kërkon për timo brapa 1200, dhe më në mes ty është makina, ndërsa nëse ti shkon për shume i thoj ti personit të tokën që ke ta blejë unë. Merë 300 metra tokë lekuti nuk do t'ja bëm brapa. Kalon një vit, ai thënie ble, kalon 2 vjet, kalon 3 vjet, edhe ai vetë nuk nuk nuk gjeje të tashësi me me atë çmim që pëlqen, edhe i thut i thuat ti çë dha. A më jep mua tokën? Me nuk më i min çmim ti jap një çmim shumë më më, më lirë. Edhe ai do të naçi ka me borxh, do do ti lajë me radhë, po dakor. Edhe të jap ti tokën, do ti e jep lekën dorë. Në këtë rasti themi që nuk ka problem. Kjo është lejuar përderisa ata nuk kanë rënë dakord të dy. Kjo është në mendim në të sak të djetarve E kështë të një mendim tjetër Por thash kjo është mendim një sakt Kjo është të shumë djetarve tjerë Në lidhëm i të qështje Qështje e pes Qështje e pes është Ajo që quët bejrën u e fa Shqit blerja Osa jo shqitja U e fa Ado në që quët tërgohët besnik Disa djetar E kanë qëtë të më thënë bejrën Bejrën taë në në shqitberja e bindjes, nisa ka qështë dhe shqitberja e manë, shqitberja pse? Pse është në në besë një këris, pëse, se pëse formë e këse është të dhe formë, në në tishkondë është një dyqan, që shqitë për shëmullë, shëmullë, shëmullë, shqitë shëtë të celular, edhe i thua ti të qenë gjithë, këta celularin më bëli, edhe të qenë gjithë të bëli, dhe por më kushtë. M블릿 brenda javës, nëse un vi, të apliko dot një celular. Nëse un nuk vi brenda javës, atëherë celulari bëhet i vjetë. Kjo është forma. Për këtë, dhe domethënë kanë treguar dietare, dhe domethënë që kjo kjo lloj forme ka treguar dietare që mendimi më i me saktë i dietarëve është që këto lloje veprimin nuk lejohet sepse ky është një prej reformave që përdoren për të për të rid të komunat. Si ç'do të? I ti i dhej ati personit për të seullarit dhejnë qimin ek edhe seullarit vedhohet të apërdojrësh mësë të këllëj java do marrë qimin ek shënë tëndë dhe kësejnë seullarit në të tërë dhe më dhejnë qimin ek borë dhe do marrë qimin ek të të tëua edhe shpëzdovë të, të të për seullarit për kjo që që seullarit për kër përshem më më dhejnë dhe më dhejnë nëse ti i mene me, ati me përsh Ja më, er, dhe i thotë unë do ta shisë të punë me kusht, brenda brenda vitit. Po ti, po, do të thon, po nuk ti solle lekët brenda vitit, domethënë po që sa un nuk vi të ta ja brenda vitit, lekët tuaj që më, më ke dhën tani, atëherë ajo shëjohet të përndryshohet në tabelë përsëri mbas një viti. Edhe ky person çfarë brenda vitit i ka dhën atij, i ka dhën 200 euro, shembull, për këtë lloj fushë me me me rrush, vreshë të rrushit. I dha 200 euro. E i morën 200 eurot, kjo e përdojë vreshtin e rrushit, e, e përgatiti, e voli, e shiti, fitoj lek, që të pare të madha, mund të kifë situ për shumën 50 eurot, shembul, edhe pasen fundë farë vjenë e i të natë 200 eurot e tua, edhe ma këthe vreshtin mrapësh. Atër të që ndodhi, ti i morën 200 eurot, edhe morën, mbi togjë nështu, edhe 50, 50 eurot fitim. Në më thonë 200.000, me 200.000 bërqë, edhe 50 eurot fitim. Shikojmë domosdoshmë kollaja ashtu si kamata është tre lloje më radhë kur sigurdojmë çështë të e re apo si dukush unë sigurt pa më jashtë duhet të jetë një normale në të fund të problematikat. Kështu që këto lloj forme nuk lejohat. Ëvejt një mënyrë në këtë lloj tregtije që është lejuar kush është, nëse ti e merr mallin për të siguruar borxhin ta. Domethënë nëse një person thot, unë dua për të thënë çimin tek borxh. Ti thua takon tia, ja, po kush më siguron mi du mi kthesh? Sot e ka celularin tim, sa kushton ky? 120.000 lekë, dakort edhe e madësë e luarën e të që, e madës e luarën e të që, pengë, qartë, peng. por, kur ti të ambajtë, e luarën pengë, kundrejtë borgjë, nuk të lejo, të apërdojërës të, po që se ti e përdojërët, të për intereset e tua, ti kërën në kamatë, këpëtu të idemë, këtu përfejtës, së në allohë e selen, të këqërështja e pengë, të këtë ka lejuar, vetëm ose për 2000, sepse ti duhet se vëllato duon dë u shyr. Domethënë, nëse ti merr një llop pen një personi, ka dhënë, domethënë, i ka dhënë atë 1000 euro borxh, e thot ti domun dakord. 1000 euro ti vash, mos i masiquron ti mukto borxhin ti, thot na merr llopun. Ma e llopun një muaj në shtëpi. Domethënë, llopun një muaj në shtëpi, do ja për të, të, të hajë se do të hajë lopa. Edhe atë ka thën profesorionim të tonë rasti, lejohet që ti ta mjelësh llopun dhe të përfitosh për çumrrit e saj, ajse sa ti ke hedhur asaj për të ngra. Në tonë, një më shumë. Po që se ti e përdorë më shumë, atër të prisa është kamatë. Vetëm shpëton përsa një formë, nëse ti, atë të prisa e ke përdorë, të logërisë nga borgjët, të ullëshë nga borgjët. Në më tonë, duke e ja blerë. Nëse përshëmë ti merë, i merë penkë një hyrje i personit. Ka marë e 50.000 euro borgjë. Sa në shaka? Për të të këthej, me që, me që më siguron borgjën, në, në hyrjen. E Në çdo rast, nuk të lejohet ta përdorosh hyrje për veten tënde. As për të dhënë me qerat, fitosh për ti fitim sepse ti e dhom borxh dhe çdo lloj fitimi që vjen për borxhit quhet kamat. Çdo lloj fitimi që vjen për borxhi quhet kamat. Por lejohet a mash vetëm peng për të siguruar borxhin që ti kërkon aty personi. Në momentin ti e përdor atë dhe hyn vetë në të shtëpi dhe që, dhe i qëndron me të, të lejohet vetëm në formë kur ti i jep qeran zotit që ti e ke marr. Ti jepësh qeran si qeraxhi por poja dha qiran atë që quhet peng. Atëherë kur dalim në shpiet i jep kujdoi më dhe nuk e kemi mund dorë ti mëson të, të, të, të quhet peng. Ërëndësishme është që kjo është forma e kësaj lloj tretie dhe nëse peng ajo që merret peng përdoret nga borxhdhënësi ajo konsiderohet kamat. Çështja e 6. Çështja e 6 është ajo që quhet suftexh ose seftexh që në arabë dhe kuptimi i saj është që një person i je borç dikuj tjetër i je borç dikuj tjetër ose i merë borç me kusht i borç të latë në një vënd tjetër unë i e borç vlajt musliman edhe i them do ma lash borçin një brasht pëse përdojnë kjo zagonisht kjo zagonisht përdojnë kërka rëzikja rrugus zë ti e dhe borçat ti ti nuk do të ti shënjë do të ti posaj ti do kërës kërës një brasht ti marrës borçin du, du borçin ti, para të mija Në këtë që është e ka dy mendimi djetarësh, dhe mendimi më i sakt është që, që kjullëve primi lejot, kjullëve lejimi është transmituar nga blemë në Zuberi, nga më nabasi, nga elibën e bitarë, vërra dhe lanon. Por, me kushtë, që nëse këj borç ka shpenzime për transportimin e ti nga vëndi këmore, dhe të këtë vëndi këtë të tashlyesh, atëherë të shpenzime, në, në të shpenzime të që e që e që e që e në kamatë. Në më dhenë Nëse ti i merë nga shkodra I merë borç Një ton hekur një trektare Dhe i tjep Tho të tja borç Por me kush që të, të malash Këtë hekur mua në Tiran Po transportor që i ton hekur pa, Ka pages të madhë makina Shqy që a i dhe më dhëmë Po ta jep të këtë le borç Që ta marë në Tiran Sepse ka interes fitimin e rrugës Në të të denë Fitimi para është guxha shumë e madh, bakur një makinë, sa mund kushton një makinë për ta çuar nga nga Shkodra në Tiranë për shembull. Për këtë arsye të të gjitha formë kanë lejohet, por nëse nuk ka fitime të tilla, por thjesht ideja që ti e merr dhe e shlyen diku tjetër ku ku e ka më të lehtë, kjo është domosdoshmërisht e lejuar, siç e thash në Origjinë. Dhe ky është mendimi i Hashim ibn Abbasit, Abdullah ibn Zubairit, Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhum. Çështja e 7 që kemi diskutuar po të shikorim më, më mëndet i rrugitonjë dhe që kemi diskutuar mësime në kaluar të në kanë marrë ditë të tëra qërështë e shtatë është ajo i quat bejëll murabaha shqitberja e fitimit kjo dhe shqitberje sotë përfiturohet e bankat të dhe forme shko një personë në bank nuk ka lek dhe shonë bejë i makin dhe i thotë bankës munduat bejë i makin i thotë banka shko për të, të, të, të, të, të këtoj a sa edhe na na shkruaj nesër ose na tregoni se ku është dhe ne ta blejmë të atë, ta shesim këtu. Ta të shesim këtu. Qort. Nëse mbahemi më ne kemi treguar që këto lloj formë nuk lejohet nëse të dy palët bien dakord që i fillojnë fare për të lëje në mënyrë të prerë. Domethënë, nëse banga i thotë se do të humbojë blejë, thotë, po po e bleu dhe marrësh. Ta ngëvojë se ti ta marrësh. Kjo i quhet kamat, është një për hilave të kamatës. Shpejëris hilet qama ato si përdoren. Sepse ç'ndod, banka në të vërtetë nuk është pronari i asaj domosdosh nuk është pronari i domethënë i makinës, por do ta blej. Domethënë banka po të shet ty një lloj malli të cilin ajo nuk e posëdon. Ky është problemi i parë. Po të shet ty një mall të cilin nuk e posëdon. Edhe profeti sallallahu alejhi dhe selemi ka thënë hakimin huizamit wala tabi' ma laysa indak. Mos shis atë që nuk e posëdon. Gjithashtu kanë ndaluar në haditje të thënë, "Në nuk lejohet të shesë atë që nuk e ke." Nuk lejohet të ndaluar. Që sikur shkon në bankë, thotë, "Do të blej" e do të bëhet të shesën. Ço të shesë në bankë, po banka nuk po sot makinën. Domthonë, duhet të shkëndhet makinë që dëshiron ti. Domthonë, ajo nuk vërtet çfarë thotë. Ta paguijn makinën tashin 1000 euro dhe ti më jep mua 1200 euro më mbrapa. Dhe pamë ne jashtë këtu duket se u bën atij po të bën trajtimin të në vërtet çao bën, po ti të jini 1000 euro borxh apo më jepni 1200 euro më parë. Kjo është i për hileve kamatës. Kjo quhet bëjë murabaha. Çu quhet? Edhe dietar ka thënë që nëse kjo bëhet me kusht zim nga dy palë, nga banka dhe nga personi shkon në bankë. Që nëse banka e blen, ky person shkon t'i blejë bankës, kjo është e qartë që kjo është kamatë dhe kjo nuk lejohet. Është i për hileve të kamatës. Ndërsa në nëse kjo nuk bëhet me me me, me detyrim. Domethënë, thotë thotë banka unë do të blej makinën, ti shikoj. Po për çfarë? Po pse po që mos e merr? Ktu në këtë në këtë çështje, nëse nuk bëhet me detyrim, ka dy mendime dietarsh. Shumica e dietarëve bashkohorin mendimin se që ky lloj ky lloj veprimi është i lejuar nëse nuk bëhet me detyrim. Domethënë, i thuaj një tregtari, shko, më blije një celular me fill fill lloj, fill lloj, më sillu mua të celularin. Edhe shkon ai e blen në Tiranë celularin dhe ta sjell ty duru aty ku je. Ti e shikon zonat, për çemos pëlqen. Që që? Po qëse ai detyron, atë do ta bësh patjetër që s'lejohet nëse ajo nuk të detyron, thasho, shikoj, po kjo vetë, po kjo mos e merr, atë këllë veprimi është i lejuar. Kështu është edhe çështja e bankës. Nëse banka nuk të detyron, pastaj këtu ka dy mendime. Mendimi i parë është mendimi i shumicës dietarëve, për ty është kimi bazi tjer, mendimi, e tjera, ku se mendimi i dytë, mendimi i tyre, të cilët thonë nuk lejohet, dhe me këtë mendim është shekëm në femini, ditashtu edhe shekshën keto, ë, lëurojt, është me këtë mendim që në këtë rastin nuk lejohet, sepse këto në të vërtetë është për hilo që por dor për kamata. Është po them noi që nëse rut një për kësaj është noi mira, por dozë kjo është diçka 200. Edhe mund të hynë të domosdoni për hilet kamadë, duhet të di që ban në të vëre në hapur për kamad. Nuk kanë hapur gjithë tjetër. Ndërsa ato dietare që kanë lejuar, e kanë lejuar ato me tre kushte. Kushti i parë është që nëse ban nga blender makinën, mos e detyroj të, të, të ta blesh. Kur ta blema nga makina ta shikosh, pëlqeu më spoqëse më. Kushti dytë është janë se malli dëmtohet rrugës derisa të vijë te ky blerës i fundit, përgjithësi kush e ban? Nëse përgjithësinë e bën banka, atë banka është blerësi i vërtetë. Atëherë nuk të lëgje, nuk ka problem. Ndërsa nëse banga e merr makinën ta sjell si ty dhe nëse prish makina rrugull ose ka defekte, fot fot ty, ti si blerës thot, përgjithësinë që ti skamun, atë në vërtetë banka çka ka bër? Ka ka marr, ka dhënë para borxh, e kjo kompletyre para më shumë ë vërtet, domethënë është transportues makinat, në këtë rast nuk juhet poseduesi makines. Prandaj, kjo është për hile të kamata. Domethënë kushti i parë është që mos dëtyroj, kushti i dytë është që përgjegjësia e makinës i kalon bankës, pastaj pa i do të kaloj personit nëse dëmtohet. Edhe kushti tetësh, të kushti tretësh, të të që bankës nuk e lejohet atësh të, të makinë pa efutur atë në magazinën e vetës së parë. Po qëse ajo nuk e posedon makinën. Por është shkon e pagua dhe i thot bërës i shkop me e meret direkt ati e në dyqani, në, në, në, në dykani, kushit e makinë, shumë meret direkt, kjo është një përhileve të kamatës. Me të tre kushte, afrojët shumë mendimi parë mendimi në dytë. Afrojët a i shumë pra një i titit sa të tu është në, është shumë e vështi për shumë të me të afrojën, po të, vërtet, është është rëdolame, të, të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po domthonë ai kam dëgjuar, më ka treguar se një vllah musliman, një prej xhollavarit të njohur, në Tret shqiptare, më ka treguar domthonë një rast që ndodhi ndodh në Kosovë, atë vlezë musliman tjerë, në Kosovë kishte hapur një bankë që quhej Banka Islame, edhe e përdornin kamatën hap të zi. Si e bëndei? Shkonte vllai musliman tek banka dhe i jepte faturën e mallit që do blinte, faturën. I jepte faturën. Dhe i thoshte bankës se kjo është fatura më blinj. Edhe shkonte ai domthonë në ja blente banga dhe pastaj ty kur e ja paguon te banga paguon te me kësta i paguon te 50 euro moshum. As e kish nota, sikur te merrje prej tyre 100 euro 50 euro moshum do marr prej te jeta. Po te merrin 10000 euro 50 euro moshum do 50 euro do marr jese fitim. Edhe thosh ky 50 euro çam ashtrimi. Ky ky 50 euro nuk merret ose si fitim kamado, po kjo esht thjesht esh shërbim. Kjo esh shërbim, shërbim, që shërbim që do bëjmë ne ne ty. Kjo esh gjithë gjithë moshtrimi, gjithë gjithë gënjeshtra. Gjdo dhe shtese që merët për borë gjitët i e bdikujt kjo është kamatë. Pasaj e qyti njërë shërbim, apo e qyti fitim, apo e qyti fajde të gjithë të termët të cilat përdojën janë një hilët e iblisit për të bërë haramin halon. Qështë e atetë. Qështë e atetë është kapari. Qështë e kapari, ne diskutum të qështë dhe pse kjo nuk ishen lidhe shumë të, shum të thellë në qështë në kamatës, unë më gjejë dhe u pyet nëse dhe përdorin ato gjë prandaj dhe treguam domethënë që në lidhje me çështën e kaparit, a lejohet ja për shkaparë për para se të domethënë domethënë ta marrësh mallin, nëse ti dëshiron ta bllokosh mallin që mos e marrit dikush sepse për shkak nuk i ke parë në vend dhe sa e po domethënë mallin direkt, thash domethënë që në këtë çështje dietare bashkëqësor, domethënë kanë treguar në që këto veprime janë lejuar madje edhe të hershëm, kanë treguar që këto veprime janë lejuar dhe domethënë prej këtyre është të reguar kjo lejin nga ima Mahmedi Allah me shiroft edhe ka të smetuar një ether nga nafi ebnul Harith sa i bleu, bleu një panes për të bërë të bërë burg e kështë urduar omeri për qitin panes për të bërë burg në mekë dhe i tha personit që të qeja shiti shumë po e marë po tja plegët por me kush që po e për qejo omeri do të mbajnë po se për qejo omeri do të akthejmë Edhe për këtë thim, që po ta them mars, do t'i jap një pjesë parave, nuk, nuk do t'i jap, nuk tashu gjithas. Edhe kësu vepruan. Edhe e pytym Muhamedit, e pyti Al-Tharam, i thoi mam, ç'mendim ke, a jem këtu me ndërmendimin që lejohet kjo lloj gjëje që ne qum ka parë sot? Fai, ndonëse tha i Muhamedi thotë çfarë mund të jetë kur kjo gjë e ka lejuar Omer radiuallahu anhu. Ndërsa hadithi i cili thotë na han bil urban, është analuar shitja në këtë formë mendojnë që, që t'i japësh një pjesë parave më më përpara pas marrë mallin. Ky është di të topët. Kjo është përse për këtë ka parë. Mirpo çështja e ka parë Italia dhe me, domethënë, në çështjen e shitjes së borxhit me borxh, janë disa çështje të domethënë drejtën e kanë ato, domethënë, shumë komplikative. Dhe kjo është çështja e nënt, që thuat shitja e borxhit. Kjo është një çështje më e vështira që mund të gëstojmë. Shitja e borxhit. Për shkak se argumentet vetare ato nuk janë shumë të qarta. Është një hadis që përveç se kanë ndaluar shitjen e borxhit me borxh, në më ky hadith i dobët. Mirë problematika është që kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e mendjes islamit për saktësinë e këtij kuptimi të hadithit. Mirpo, kush problematike tjetër? Megjithëse kanë rënë dakord të gjithë, këtë xhma e ka treguar Muhammedi, Imamul Mundhir dhe të tjer, ata në shumçërshti e kanë rënë në kundërshtim po në shitjen e borxhit, domethënë me, me borxh. Ka disa raste. Ndërkohë që ka çështje tjera të cilat ata domethënë kanë rënë dakord për to. Për në djetarë kanë të reguar që shqitja e borgjit Nadë në pes forma Atërë dhe më shembul Shkurtimisht Ti Blevë i makin Edhe makin e kushton një me euro Këto një me euro Ti e ke borgja ti që i bleve makinën Se ke dhe në koma Kalën dy muaj Edhe i thua ti personit I cili Êh, është jizut të makinë të dija bleva të makinën A ka problem nëse unë në vënd të njëmi një eurove Të tjap të lek shqiptare Në vënd të euro të jep lek, lek Ose në vënd të euro të jep një mal tjetër Jo, jo makin Dë më të të këmbej Borgjin që ka mund që avëntime Të të të këmbej duke të dëmë të një mal tjetër Ose para tjetër Qartë Kjo është shkëmbi Dë më shqitja e borgjit Dë shqitja e borg Alo, ndimoj të kuptoj. Shi dhe borxhin nga dy lloje. Ose do ja shisë shtëpi 20 person, ose i personit të tret. Shembull, tash ti e bleve makinën me 1000 euro, ti s'ke 1000 euro momentalisht, por një person i tret të ka të 1 milion e 400000 lek borx. Qartë? Edhe i thuat ti shitësit të makinës, filali ka 1 milion e 400000 lek borx. A ja merr ti 1 euro? Mundon më dhe në bon të tre vetë. Lloji i parë është kur ti i thuat atij që ta vë makinën, i thua në vend të 1000 eurove, unë do të jap 1000000. Kur se lloji dytësh, kur ti e kalon atë te një person i tretë, i thua do të japi final në vend me 1400000. Atë e shitë e borxit është. Ose t'ia ja shesësh të njëjtit person që ableve, ja bleve, ose t'ia shesësh nën mand të dikujt tjetër. Qartë? Me dhën të futet një person i tret në mes. Edhe në këto dy të dy rastet, ose kur ti e ndërron me një person, ose me një person tjetër, kjo është dy lloje. Ose ti dashunë ja të shkëmbesh në dorë ose të voluar. Nëse ti e borxhin e shkëmben në dorë, borxhin e shkëmben në dorë, kjo është e lejuar. Ndaj me njëri tjetrin, ndaj me dikë tjetër, po e shkëmbejmë dorë me dorë, kjo është e lejuar. Qartë? Ndërsa nëse ti e punon, thu borxhin do t'aja bi një person, por mbas një viti, ose borxhen do ta japun, por mbas një muaji kjo është ndaluar. Kjo quhet shitje e borxhit me borxh. Nuk e shet me parë ndor borxhin, por e shet me borxh tjetër. E vonon. Domethënë, në vendim i erë, unë do të jap ty, do të jap ty domethënë një makinë fshirëse, por kjo makina fshirëse nuk ta hap sot, ta hap pas viti. Ëshet borxhin me borxh tjetër. Kjo është ndaluar. Ndërsa nëse ti e shet me parë ndor ose me mall ndor, na u ke makinë fshirëse, merr atë tani. Merë të një një moment Themi që kjo dhe primi është i lejuar Në më nëse shqitë me me malë ndorë, ndorë Me para ndorë Për këta ka një hadith Specifik të bëcant Dhe kjo është haditim Në mëmerit thot Shkohet e profetit sonë Allah Në senem dhe i thash O i dërgurë allat Un i shes dhe vet Në bëkia I shes me dinar Dhe në vënd të dinarë Marë dirhem O dhe se kjo është që fërstet e shëfërstirë, po është shumë e rëndësishme sepse ne mund të bijen të, pa e kuptuar farën dhe kjo është kamatë, në disë raset vetat. Thot, dhe më thënë, dhe më thënë, eshes, eshes dhe ven, edhe u themë atyri për shumë, du për këtë dhe ven, 5 dinarë prej arej. Edhe kërë vjenë ditë fundit ditës, e, thot e o nuk kam dinarë, kam dirhemë. Usenda kormon dinamë 1 dirhem, 1 dinar, 10 dirhem. Atëherë në vend ve. të 5 dinarëve, një 50 dirhem. Pritëve. Qartë? Edhe shkëmben votë. Domethënë unë blej vetë e shes mallin me ar, edhe i skuq me bamë argjend. Dhe kundër, shes mallin me argjend, e mund të marr ar. E pyet profeti sallallahu alajhi wa sallam Ibn Omeri, dhe i thot profeti sallallahu alajhi wa sallam nuk ka problem nëse ti e e shkëmben me çmimin e ditës dhe të ndani pa lën as një lloj borxhi qafën tu, qafë tuaj qafën tuaj. Domethënë Së ndodhet si un mora makinën kam për dhën 1000 euro. Vjen vllai musliman thon, jam 1000 euro. Ti them un nuk kam 1000 euro, po kam 1 milion 400 mijë. Sa është me ditën sot? Sot është euro me 1400. Sot çmimi i ditës 1. Edhe e dyta ia jap 1000 1 milion 400 mijë lek në dorë. Kjo është, në dërsa, nëse unë eurot, është ti, e qartë. Ndërsa nëse un e llogaris 1000 eurot, jo të shtë, po e llogaris sa ka gjën 1000 euro, sa ka pas çmimin atëherë kur un bleva makinën. Ate ka gjithë shmimi euros 1200 Dhe e logajtës atëherë Kënuk leo hë. Ose e logajtës me shmimi në dyrë Dhe në pojë 1800.000 Ate erë onë dhe t'japë dy masin mu i 1800.000 lek Kërë qëhët Para me para dëvënuara Në më dhëtë Ero të në nësipash mësy Të është dhe leket Nuk i shkaj mësy mësë më, Në qënë të dy tëvënuar Në më kamat në dy anët Njësë si u një person Në dhëtë na Një me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 Qart, por nuk quhet kamat. Nëse është para me mall, nëse është para me mall para dhe ndrohet, por jo dorë në dorë, kjo quhet kamat. Nëse para me mall në? nuk e është. Nëse nuk i ke dorë në dorë, e ke dorë në dorë. Domethën, dorë në dorë s'ka problem. Domethën un kam 100 euro për dhënë, domethën 100 euro, të jap ty domethën një mikrofon. Kupton? Ose jap një një më të von, ta jap dorë në. Kupton, nuk ka problem. Qart? Me vones, Këtë. jo nuk lejohet. Kjo këto janë katër llojet. Domethën kur ti e shet borxhin të njëjtit person dhe kur ti e shet një një personi tjetër. Të tret fut tre veta mes. Fut tre veta. Nëse ja shet e parë ndorës të vonuara një ditë person. Ose kur futi personin tretë me parandorë të vonuar, kjo ka katër lloje. Dhe lloji pesë, nëse ti shkon te një person i cili ka vësh trushin. Vësh trushin. Edhe i thua rushin që do bëj vështi ot vitin tjetër, ta kam blerë unë. Ja, u gju do me 1000 në dorë. Kjo është lejuar. Kjo është hallandë pasas. Ndërsa nëse ti thua vreshtin vitin tjetër do ta marrën me 2000 euro, por 2000 euro do të të si sjell past 10 ditësh, kjo është ndaluar. Nuk hyn te kamata, por është ndaluar. Edhe kjo është i prej kushteve që ka vendosur dietara te qyt Bejuselem, që ti do mund të japësh para për para të para të marrë mallin, që ti jepën para ndorë, në dorë në mezhlisin. Për këtë arsye, unë kam thënë që çështja që dhënia e gjysmës parave, jo të gjithave, përpara se të marrësh mallin, është që duhet studiuar mirë, se po sikosh vetë dietarët dhe vetë kur kanë fund të çështës, sikosh shumë mendime. Edhe ka, edhe juhet ka parë që përmenden tek temat të çështave më parashme, është shumë një gjë që po themi. Pse dietarët tu e kanë ndaluar, ti e kanë lejuar? Për ka në do të po sikosh çështë kanë shumë koklavite ndryja. Është çështje që domet vërtet një lloj studimi të gjërave, edhe unë derë sot nuk kam gjetur një studim. Për të çojtë thuashin është një ndihmë për shkollën të kasile për të çojë. Por disa dijetarë thonë që për çështjen e kajhma, natjetë nuk ka kajhma. Edhe Shej Gibrini Allahu Allahu e rujt, Allahu mëshiroftë Allah, Allah, se ka vdekur, Shej Gibrini në librin e vet të Tehsir fiqul Muamalat ka treguar që për çështjen e shitjes e borxhit me borxh nuk ka ixhma dijetarëve, por thotë është thjesht mendimi i shumicës dijetarëve. Dhe më çuditur mase kam kërkuar shumë këtë çështje, shitja e borxhit me borxh ka qenë një çështje më të kontlavitur dhe pse shumica e dietarë shprehin xhma, thotë xhibrizh nuk ka xhma të çështje. Ky çështje është shumë e diskutueshme. Po sikur zon disa raste, më kanë lejuar, disa i kanë ndaluar një argument që ato nuk ka, nëse ruhet njeriu për asaj që i kanë ndaluar, nuk bën keq, do të thonë sepse sa më larg harama ata që më mirësh, ose sa më larg dyshim. Dhe çështja e fundit fare. Çështja e fundit fare vëlezër është çështja që kemi përmendur në lidhje me e, siguracionin. Kjo është temë e fundi që kemi folë në rrëndë e kaluar. Dhe të reguam një siguracioni, nisë tam, siguracioni për si më flasën është siguracioni trektarë, që kylloj siguracioni mund, mund të bëhet nga shteti, ose nga, nga firme private. Forma këti është në këtë dhe forme. Dë më thënë, një person paguar në mënyrë periodike një shumë parash, ku në drejtë një drejtë, dhe përshumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shum paguan të një shumë për ashtë shemull, paguan në gjdo vitë 50.000 lek, që nëse ti sëmure është në do një herë, këto, dhe më thënë, shpenzimet e shpitalit edhe të ilaceve, i heqë, dhe më thënë, e firme e siguracionët të shteti. Edhe unë të regohë për të dhe gjeje, dhe më thënë, që djetarët, djetarët njohërë dhe gjithë dhe shumisa e grupëve të, të, të djetarët që kanë diskutur të, të qështë, E kemi treguar shumë herë pse parsesh i ndaluar. Një parsesh veshje në të ka gharar. Gharar do të thonë që është një lloj art marveshje shumë shumë i i, i errët, shumë i errët, shumë i miegullt. Domthonjë ti po paguan 50000 lekë çdo vit, por ku ndër çfarë gjëje? Ku ndër ti shkojë që ti nuk e di. A mund fitosh apo mund humbësh? A, a do fitosh apo do vitosh asgjë? Ka raste një personi thjesht nuk smuret fare. Nuk smuret hiç. që rasti një person nuk smoret të shkrazë të ritës, nuk smoret fare, për sipër pagu lekët atëherë. Gjithashtu këto mund të një një ngjashmëri me një lloj bixosi që një person paguon lekë edhe pret të fitojë. Kështu që siguracioni thash nuk lejohet. Në Është ndaluar nëse nëse ty thua përshëndetje, a ke dashur pagu siguracion, domethënë në nuk lejohet çfarë të paguash. Nëse ta marrin pa dëshirë si rase për shkak të makinave O da i pojesi nuk e paguam ta bllokoj makinën. Ti do të, të më thonë këto raste unë mendoj domosdëhë kjo është mendimi disa disa gjetarëve dhe domosdëhë disa profesorëve që na kanë kan më mësuar këtë fikun. Është ti të lejohen në këto raste ta paguosh atë për të ruajtur një pasurinë më të madhe. Sepse ti domosdëhë sipon kusarve, kur deni kusar rrugut, thotë ti më shumë jep 5000 lekë. Ti ke 1 milion lekë me vetë. Edhe zot të jap. Mirë, pojesi sinjë 5 minuta marr të gjitha dhe ti më 1 milion gjitha. Këtë të nëmi e pesimim u pesimit tjera, kjo dhe gjithë në nëmërë marishtu të lejuar të dhe forme. Edhe, pika të dhë që të pasë prasurës që nëse ti e paguan siguracionin, nuk të lejojë që ti të marrë shprej ti mërë shumë se sa që ke pakuar. Asë një qindarët. Nëse ti më shumë se ke mërë më shumë se që ke paguar, është dhe qindarët më tepër që o të kamatë. është dhe qindarët më tepër që o të shkurtimisht vëlezë këto ishin domethën ato çështjet që ne kemi diskutuar gjatë afro 10 mësimeve ose 9 mësimeve lidhë me më çështjen e kamatos dhe un po u them me gjithë umsij që kemi mbaruar nuk e kemi dhën hakun kamatos siç duhet. Ajo ka edhe shumë çështje tjera të cilat kanë nevojë të diskutohen, por un po përpojesh ta shkurtoj edhe pse e di domethën që anca çështja janë pak të vështira për të kuptuar, por mjafton për mua që un i hodha pak dritë në të çështje. Oha po drejt në ç'domethën, që në ti dëgjove që paska ve diçka tillë. Nëse ti dyshon pyet. Domethën ti derdi se kishe dëgjuar fare, nuk i kishë ide që kishe mund mund të të kamat. Tash i dëgjojë që paska ve kështu, më duket më të kamat. Atëherë nëse ti dyshon pyet. Domethën më mjofton mua që unë kam futur një farë dyshimi në disa çështje që ti të ke para surprizë që kjo çështje dyshim. Pyesni mos është kamat? E them elhamdulillah, e kemi hapur syt disa vëndesh që aty që kanë dashur marrën pjesë në këtë mësimë. Por shikuar një herë ato realitetin, por të shikosh se mos e ka marrë dhe minimum, nëse nuk e kuptove, pyet. E tacion pas se domodin Hoxha ose ai i cili ti do pyesësh që ka dije fetare normalisht, ai që ka dije fetare në këtë çështje, t'asiron që këto veprime që po bën ti në të vërtetë a juhet kamat apo jo. Kjo është çështja. Ndërsa vllai pyeti për çështjen e kusurit. Këtë çështje kam mëvon disa dietar. Për ty domodin në bashkohorëve dhe më në është Shekë Blufemini edhe Shekë Shënkini të ti, kusurit të të dhe formën, nëse ti shkonë duqanë dhe blenë përshonë blen një, një karton më vezë, një karton më vezë, vezë e një 100 lek të topa, 30 kokra, 3.000 lek. Edhe e i thot ty, i dhe 10.000 lek shënë atiti, 3.000 lek, a i thot të nuk kam 2.000 lek, na 5.000 lek, 2.000 lek të këthejmë më mrapa. Nëse në në problem. ti thua se nuk ka problem, çështja sa i thyen vetë, por shumë të jep të kusuhën moment nuk është problem. Problemi i gjithë është nëse ai ëh? Atëherë ti mos e jep lekët ose i jep lekët atë tinë moment, çu, nëse i thyen diku tjetër. I jep lekët, i thyen i thyen lekët. Po e bën disi tip kështu, zëvendcitont. Ti thyen lekët, i jep gjithë, atë ti a bletë që, që duan ti. Ndërsa nëse ti i thua atij, 9000 lekët 3000 lekë kushtojnë vezët. 5000 lekë ti po m'jep 2000 lekë 2000 lekë, ndonëse do m'jap më brapa dhe ikën dhe session kiti edhe dihet arti e ka qyetur kamata. Pse? Sepse ti 3000 lekë kushton vezët. 7000 lekë, por çfarë edhe? I edhe 6000 lekë që ti 7, e bëj. Atë 7000 lekë kundër 6000 lekë. Ti dhe 7e këtu u pes, këngël 2. Qartë? Dhe kjo është kamata vonesës. Kjo është kamata vonesës. Prandaj nëse nuk do të të kthej, nuk ka të këthej, nuk ka të kthej kusur. Çfarë bësh? Nëse nuk ka të të kthej kusur, atë zgjidhja është ti thosh, "Pjev lekë më brapa." Pjevrit më brapa atë. Shëndorolli, calmun si shumë. Ju s'po hap pse i stamë kanë lutur këtë gjëje. Ka mundsi shoqë që ai personi, Dyqanxhiu, thotë ty që un kam bërë dhën 2000 lekë pa se harroj. Do të isha bërë 2000 si lekë. Jo kaq, po ka mundsi ti të hapësh lekët në dor, ta marrësh mallin, dhe ai të harrojë. Ka tregu është në këtë kryas më do vet mua. Ja ndorë, malin, i jap lekët në dor, e merr mallin, si e vë i thotë po se jos më dhona as lek. Tamon. Por këtë arsye islami kanë dalur dhe këto lloj forme. Pandaj në çdo rast, zgjidhja është ose ti ja përblegët më brapa, ose shkortsit tyh vet vet legët, ose ti thua ti mi sy legët diku tjetër nëse nuk e di thyesh, pastaj mi sill, më thon se si sill legët ut gjithë ato ja pjesë që takon ty, ose për ndryshim ose ndije ti as eçi dark pa e marrë legët plota. Dhe ççi kusor, ky është mendimi i shokimit, ndërsa ë shek në femini, këtë lloj veprimi e ka konsideruar, domethënë, thotë, shpresoj që nuk ka problem. Në gjithë të themë se kjo mëndimi që është me i sakt, ma a fërdu në asetë vërtetës në basë argumentëve të tari që kemi tërguar, edhe me ka që të më nëmbyllin temën e kamatës, edhe javim këpagum se që është je dhe falendrimit të konë Allahu subhanët talet, si në e lehtësoj, në salonë më dhuën në e ndryshojë sytë për të shikuar të vërtetën në ruë, në në shdo haram, Allahu a shpëlemi në gjithë.